Velkommen til Whistleblower TV Danmarks podcast nummer 5. Det er i dag mandag den 16. december 2013. Og øh, jeg skal tage dig med igennem en udvikling, der har været på siden inde på Facebook her den sidste uges tid. Og øh, så er der sket ved siden af Facebook en masse andre øh, udviklinger, fordi som jeg sagde i tidligere program, så er jeg ikke helt tilfreds med Facebook som platform. Øh, og det betyder, at øh, der er lavet nogle andre ændringer. Øh, blandt andet er der lavet en YouTube-kanal, som jeg vil fortælle lidt om. Øh, og så skulle vi meget gerne også i dag have slået fast, at øh, det er helt legalt at stille spørgsmålstegn til øh, 9-11-kommissionsrapporten. Og den havde vi jo også fat i de foregående programmer. I hvert fald i, specielt i 3'erne og 4, hvor øh, Hvor jeg jo har fremhævet nogle whistleblowers fra sikkerheds- og efterretningstjenesten MI5, CIA FBI, som går ud og modsiger den officielle forklaring. Og uh, i dag, der skulle vi gerne have fat i nogle af de her kommissionsskriver, de her 10 mennesker, som, som skrev uh, 9-11 Commission Report i 2004. blandt andet færdig i maj, 27. maj 2004, tror jeg. Øh, og det er et arbejde, der først starter så vidt jeg husker den 27. november 2002 altså 441 dage efter at, øh, at selve 9 leven er sket altså den 11. september 2001 så vi venter altså over et år øh, på at sætte de her ting i gang men øh, det vil vi vende tilbage til fordi noget af det allerførste, jeg vil sige, det er at der er kommet en, en ny YouTube-kanal, der hedder Whistleblower.tv.dk, øh, altså whistleblower-tv.dk øh, og øh, og der kan du gå ind nu og øh, se de videoklip der allerede er blevet lavet øh, de ligger derinde desværre er der et problem med at jeg kan kun uplo uploade op til et kvarter så øh, det er kun de klip der ligger der, der var under et kvarter som ligger derinde så har jeg lånt noget plads på en anden YouTube-kanal, der hedder Inside Job, hvor de klip, der så ligger over et kvarter, ligger på. Fordi noget af det, der blandt andet var over et kvarter, det er jo de her øh, podcasts. Og dem er jeg også i gang med at prøve at få lagt ud på, øh, på YouTube, så I kan høre dem der. De ligger på archive.org, og der smider jeg også den her op. Og så med tiden, så vil det så komme op på Inside Job. Den måde, jeg så kan finde det på, inde på øh, whistleblower.dk Det er ved, at, øh, at I går ind under øh, de her spillelister, de her playlists, som de hedder. Øh, og der kan I finde en, en, en spillelist, der hedder whistleblower.dk Og der ligger alle klippene ind under. Links til, om det, det er lige meget om de ligger på, på, på, på den nyladede YouTube-kanal, eller, eller om de ligger på Inside Job kanalen øh, så er der i hvert fald links til det der. Øh, det, jeg også kan gøre, det er, at I kan gå ind under foretrukne, fordi øh, under foretrukne, der gør jeg det, at der linker jeg til nogle af de, de mange klip, som jeg har omtalt i, i de foregående programmer. Øh, og det er jo selvfølgelig klart, at jeg kan kun kan linke til, til de omtalte ting, som ligger på YouTube allerede, men der er jo altså film, øh, der er forskellige øh, nyhedsudsendelser, øh, som er fremhævet allerede, interviews og, og den kan man altså finde den derinde der vil selvfølgelig komme flere og flere med tiden og så må man selv lige hvad hedder det, rulle ned af siden og så se jeg skal prøve at se om jeg kan gøre det mere overskueligt men altså kanalen er ikke særlig gammel den er er det fire eller fem dage siden at, at, at den blev sat i gang og derfor så udvikler det klart hele tiden men altså øh, foretrukne der finder I øh, videoer, der har været omtalt, spillelister, der finder I alt det, som er, er blevet lavet for til and øh, Og noget af det, som blandt andet er blevet smidt ind, men det vil jeg komme tilbage til lidt senere, det er jo øh, det er To interviews, hvor, øh, hvor jeg sidste år i september 2012 øh, på et sandhedsseminar, der var på Nørrebro, arrangeret af NATO Yoga Center. Øh, interviewet to researcher som researcher for budhistorie kan man sige. Og, og det er også en af de diskurser, det derud, altså det, vi udvider rammerne, fordi det, for historie er blandt andet en af mine interesser og jeg kan nok ikke lade være med at komme ind på det, hvis det her Whistleblower TV også skal være en del af mig, så er det også en del af mig, ligesom at udfordre den etablerede historie, som som jeg er jo igennem min research er blevet klar over, at man godt kan stille spørgsmålstegn ved. Øh, så, så det er jo nogle af, af, af de ting i hvert fald, men, men sandhedsscenarier, hvad det er for nogle interviews, det vil jeg komme ind på lidt senere. Øh, det jeg kan sige inde på Facebook-kanalen, der sidste gang, der snakkede vi om øh, psykologien, sociologien og epistemologien, epistemologien, det er vildt svært at sige, epistemologien øh, bagved... Øh, ved det her med, at vi blokerer over for øh, emner, som f.eks. efter september. Og, øh, og jeg omtalte omtalt sidst, at der var øh, nogle psykologer øh, i, i det klip, der hedder Psychologists Speak Out, danske undertekster. Øh, der kan jeg altså med tekster på se nogle psykologer, der fortæller, hvad det er, øh, det her begreb kognitiv dissonans som vi var inde på sidst, Øh, hvad det er det gør, hvad det er for en blokering at psykologerne mener at, øh, at, at der er en sammenhæng her det er jo som de siger øh, fordi vi er, er blevet ramt af et traumatisk øh, af, af, af, altså et traume, hvor vi sad på tv øh, over en milliard mennesker og så 3000 mennesker dø og det, det er jo klart, det, det sætter sig øh, og man vil jo gerne tro på på, på regeringsforklaringerne men øh, som de også fremhæver i, i, i det her, den her video her, som jo egentlig er et klip fra, fra, en, fra en film, som jeg egentlig helst vil komme ind på senere, men som hedder, eller senere, når jeg siger senere, så er det i, i et andet program, øh, som hedder Explosive Evidence Experts Speak Out. Øh, jamen det, det, det de fremhæver, det er, at, at for at kunne gøre op med det her traume, så er vi nødt til at, at, at, at kigge på på travmet, og, og finde svar, øh, lede efter, øh, altså, de spørgsmål, vi har, må vi, må vi få svar på, øh, og så må vi hele den vej igennem. Øh, som sydafrikanerne jo gjorde, efter, efter, efter de fik øh, apartheid lukket, og, og, øh, og som jøderne har gjort efter, øh, efter, hvad hedder det, 2. verdenskrig, at, at det, de, det, de ligesom har sørget for, det er, at sandheden blev kendt. Og, og hvis vi skal hele efter 11. september på den rigtige måde og ikke bare leve med løgnen jamen så, er vi, øh, så er vi altså nødt til at gennemgå de her traumatiske ting der ligger foran os og, og, og begynde at stille, stille spørgsmålene men også begynde at søge svarene øh, og det er for mange en fuld, fuld proces øh, men jeg kan love at, at der følger nogle gode ting med og så har ja så er der lidt humor her Every step you take Every move you make We'll be watching you uh, Det er jo NSA selvfølgelig stadigvæk uh, Fokus på dem uh, Fordi at Nu popper det op uh, Hvad vi har vidst længe uh, Med hensyn til Snowden sagen at, at de har overvåget os Og de overvåger os konstant uh, Men -sagen kan vi måske komme ind på lidt senere. Det kan jo, det kan jo undre nogen, og det, og det vil jeg gerne sige, det var jeg også inde på sidst, det kan jo undre nogen, at, at den her Snowden-sag her, den afslører ikke rigtig nogle aktuelle ting lige nu, der kan influere på, på, på militære ting, der sker i øjeblikket. Øh, det går ikke i dybden. Han hævder, at han har en eller anden kode, der kan afsløre øh, alle hans hemmeligheder. Men hvis han har nogen virkelig så bundsgående hemmeligheder, altså, som kan ændre, altså han går vel ud for at whistleblow for at ændre verden, og selvfølgelig har han også whistleblowet øh, i forhold til at, at, at fortælle verden, at den er overvåget. Men kære venner, altså det vidste vi jo godt, altså, det står nærmest i, i Patriot Act, og vi vidste jo, altså, overvågning, det, det er jo ikke noget nyt, øh, det er bare noget, der har udviklet sig, og er blevet større og større, derfor kunne man jo se den her, kontinuerlig udvikling af, af, af overvågningssystemet, bare fortsætte ind i mobiltelefoner, og, og selvfølgelig også overvågning af e-mails. Altså, det er klart, når du lige pludselig begynder at få øh, på din regning for et terrorlogningsgebyr, som jeg lagde mærke til på et tidspunkt, min internetudbyder ville have et terrorlogningsgebyr, og jeg ringede ind til min internetudbyder og sagde, hvad øh, de her 12 kroner, eller hvad pokker det var, jeg skulle betale, det var ikke særlig meget, men jeg ville da gerne vide, hvad det var, jeg skulle betale for. Og fik jeg at vide, jamen, det var fordi, at, at lovgivningsmæssigt så var de nu som internetudbyder forpligtet til at gemme alt min data i et år. Og øh, det bliver sikkert gemt længere, hvad ved jeg. Men de var i hvert fald forpligtet i et år. Øh, og det skulle jeg som forbruger selv betale for. Og det er da klart, når man får sådan nogle beskeder, og det, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er. Om det er 5-6-7 år siden. Øh, men det der er klart når man får sådan nogle beskeder så ved man jo godt man er overvåget det, det, altså, man behøver bare føle følge lidt med i politik så kan man jo se det her så der, så der er ikke noget oh, altså, der er ikke noget power synes jeg egentlig i det her jo selvfølgelig okay National Security Agency overvåger os gå tilbage og se en film fra, fra 2008 der hedder, der hedder Enemy of the State øh, jamen så får man lidt den samme viden, Den handler også om NSA og deres forsøg på at, at få lov til at overvåge folk. Øh, og det kan godt være, at den ikke afslører noget på det tidspunkt, hvor man egentlig skal, ikke skal henvise til, til Hollywood-film, Men går man tilbage historisk set og kigger på den her film, som jeg tror, når den blev lavet i slutningen af 90'erne, øh, jamen så øh, så ligger den faktisk hele øh, alt det ud, som der er foregået, ikke? Uh, pusset, pusset. Uh, Hollywood skal jeg måske ikke lige komme ind på nu, men personligt har jeg set alt for mange Hollywood film Men det gør jo selvfølgelig, at man har et indblik i, i, i de ting. Måske også, at vi kan komme omkring det på et på andet tidspunkt. Uh, men altså, som Whistleblower vi også, altså vi kigger på mange forskellige sider. Det er jo ikke fordi, at at øh, fordi man er overvågen over for, for Snowden-sagen, og man er overvågen over for Wikileaks-sagen, øh, fordi det får meget pressebevågenhed. Det er jo det der, det, er det, der gør det. Det er det, at, at man kender masser af whistleblowers, som ikke får noget pressedækning. Øh, og lige pludselig, så kommer der de her øh, folk, som igennem pressen bliver stillet frem, som at se, nu, nu, øh, nu har vi den nye, altså ja, undskyld igen om her Russell, som bliver kaldt den nye profet, ikke? Altså undskyld, men der er virkelig mange, der har været fremme og sige noget før Russell øh, så man må godt være lidt kritisk i forhold til det, medierne præsenterer og, og øh, men det gør jo ikke at, at det ikke bliver præsenteret på whistleblower tv, Så øh, fordi selvfølgelig skal vi også kigge på de ting her øh, og ingen kan sige, jeg kan i hvert fald ikke sige om, om, om øh, hvad der er op og ned i de her sager her vi får det jo hele tiden præsenteret igennem mainstream medierne så, øh, så sådan er det en af de ting jeg gerne vil fremhæve øh, og en af de ting der er sket den sidste uge det er jo at, øh, at jeg har en øh, en ven som hedder Thomas Koch og han laver nogle rigtig fede øh, fotogollager og han har blandt andet lavet coverbillede øh, og et profilbillede til, til Risse Blåa TV. Øh, og det, det, det er sgu meget cool. Coverbillede, sådan en gammel stil med et taler og nuller i, i baggrunden. Dessert må man også lige kigge på mig, der er indsat der. Det er faktisk et billede, der er blevet taget ind på Radio Frihed, hvor jeg sidder øh, der og ringer til... Øh, jeg har faktisk jeg sidder lige over for Niels Heidt, som er, er i studiet, jeg skal interviewe, og så skal jeg snakke med tre amerikanere, øh, Richard Gage, som er formand for øh, arkitekter og ingeniør for 9 Sandhed, og så to aktivister, der hedder Pamela Sensi og Rina Patti, som skal cykle, eller er i gang på det tidspunkt med at cykle hen over øh, USA. Øh, og de to interviews, de ligger inde på Radio Frihed. de hedder Eksperterne taler ud et og to. Øh, vi lavede med et opfølgende interview, da de også var kommet i mål og havde cyklet de her 4.000 km eller sådan noget. Det var helt vildt. Jeg kan ikke huske det, men, men det var noget af den stil, øh, hvor de så cyklede fra vest til øst og endte i, jeg tror, den ene i Washington, og den anden i New York, hvor de splittede op til sidst. Øh, men altså, virkelig øh, nogle gode programmer. Så kan man, så, det man igen, det kendte her en af de her whistleblower ting. Ikke? Hvordan kan det være, er det en organisation, og nu vil jeg ikke så meget ind på, på, på hvad det er, at de her alternativforskere fortæller, fordi det kommer senere. Nu skal vi lige have etableret, at der er det legalt at stille spørgsmål frem til øh, 9 kommissionsrapporten Men nu når vi har færdigt Richard Gage, og vi snakker om det her med whistleblowers, så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, at Richard Gage, som stifter den her organisation, Architects og engineers for 911 level i 20, 2006, og som i dag taler på vegne af over 2.000 arkitekter og ingeniører, jeg tror det også de har rundet 2100, øh, professionelle, øh, faglige, der har eksamener og tilsammen faktisk, det regner man ud for, for, for, for flere måneder siden, eller altså for over et år siden, at, at de har tilsammen over 25.000 års erfaring i at bygge steel-framed high rises. Øh, og det er den type bygning som falder sammen, tre bygninger der falder sammen øh, den 11. september øh, hvordan kan det være at jeg som en amatør her, nu sidder jeg her og laver podcast, jeg sidder foran min egen computer og, og, og uh, amatørradio været inde på Radio Frihed øh, kan, kan være at jeg er den eneste i Danmark der har interviewet Richard Gage og så ved siden af så har man øh, og det har jeg så gjort to gange og det kan I så høre på nettet, det er det, det jeg siger. Men ved siden af, så har man en Snowden, og man har en, øh, man har en, øh, en Julian Assange, øh, som man gerne vil have, at, at, øh, at det her, det se, hvor, hvor dybt vi graver. Og se alle de her spadestik, vi graver. Men det er jo ikke dybe spadestik. Det er jo det, der er mit problem, og det er derfor, jeg har svært ved at have tillid til... til, til de ting, de der ja, profeter, eller hvad de kalder dem, whistleblowers, der kommer frem i medierne, fordi selvfølgelig er de whistleblowers. Øh, men, der er, men, men der er noget dybde, øh, som mangler, synes jeg. Øh, og hvordan får man det frem? Jamen altså, her er mit ydmyge forsøg, øh, som er den her øh, podcast, blandt andet. Øh, men inde på hjemmesiden, der er øh, har jeg jo blandt andet lagt den der Psychologist Speak Out, og så har jeg lagt Laurie Manuel ind, øh, som er øh, psykolog, eller man er lige ved at blive færdig som, som øh, professor i psykologi på det tidspunkt, øh, fordi det er et klip fra 2011 øh, i Toronto, hvor man holdt det, der hedder Toronto Hearings, som blev holdt over fire dage, øh, og som var en markering af, af 10-året for 11. september, og øh, hvor man to øh, verdens øh, researcher, 9 level researcher, uafhængige 9 level researcher, øh, og satte dem op over for et panel øh, af professorer, og blandt andet også en højesteretsdommer fra Italien, som er den, den sidste overlevende, den eneste overlevende faktisk, øh, dommer efter alle de øh, rettager, der kørt mod mafien i Italien, øh, Imposimato, Imposimoto, eller sådan noget her. Og... Øh, og øh, spændende oplæg, der bliver holdt der men der har jeg altså fremhævet Laura Manuel det kan man også gå ind og høre øh, og så selvfølgelig på YouTube har jeg fået lagt alle de her klip øh, ind der var fra øh, Whistleblower konferencen den 7. november øh, 2013 inde på Christiansborg så dem kan man også gå ind og høre og de videoer som jeg lavede i starten øh, kan man også gå ind og høre, hvis man synes det er spændende Øh, men jeg vil nok mere synes, at det er mere spændende at høre de her podcasts. De ligger der lidt mere tanke bag. Øh, så det, det kan lyde mærkeligt. Men, men jeg prøver faktisk over flere dage at forberede, hvad det er, jeg skal sige. Øh, så. Men hvis vi skal blive lidt ved nejlen og alt det her kommissionsrapport og sådan noget. Så en af de klip, jeg har lagt ind, det er blandt andet med 9-11, kommissionsformanden Thomas Keen, og så næstformanden, Lee Hamilton, som efter 9-11 var ude og, eller efter de havde skrevet den her kommissionsrapport, var ude og sige, at øh, at, øh, at at we were set up to fail, og we were lied to, og we didn't have enough money. Altså, at, at altså, foregik et cover-up, og, øh, og, og Selvom nu vil jeg spille 30 sekunders klip for jer, 30-40 sekunders klip for jer, og, og, øh, hvor at det starter med lige Hamilton, som siger, at det efter, at de har, de har skrevet en lavekommissionens rapporten, så øh, udgiver øh, formanden, næstformanden der, en et, et, et, et bog, og øh, i den forbindelse, så udtaler de nogle ting. Øh, og det klip, det spiller jeg for nu, det kommer også senere, men, men lagt ind blandt noget andet. Men, det starter altså med Lee Hamilton, og så bagefter så hører vi Thomas Kim. We thought we were set up to fail. We got started late. We had a very short time frame. Indeed, we had to get it extended. Uh, we did not have enough money. They were, they were afraid we were going to hang somebody. That we would point the finger. Lee and I write in our book that um, we think the commission in many ways was set up to fail because we had um, not enough money we didn't have enough time we've been appointed by the most partisan people in Washington Yes, så det klip kan man selvfølgelig også gå ind og øh, foretrukne øh, ind på youtube kanalen, så kan man se det fordi det er et klip der ligger på youtube og på youtube ligger der også øh, en, en vigtig film der hedder press for truth øh, og uh, Press for Truth uh, uh, Jeg kan ikke engang huske, hvornår den kommer Men den følger i hvert fald fire enker uh, efter 9-11 The Jersey Widows, tror jeg, det hedder Og uh, den følger, følger Dem og deres forsøg på at få etableret Den her uh, undersøgelse Den her regeringsundersøgelse af, hvad der skete uh, Det kan jeg jo synes mærkeligt for nogen at, uh, at man ikke går i gang med en uh, kriminel undersøgelse med det samme Men det ønskede uh, George Bush og, og Dick Cheney Faktisk ikke på det tidspunkt Og uh, at se den film fordi hvis man, hvis man virkelig vil se hvor, hvor svært det var at få etableret den her undersøgelse og hvordan den så blev, den jo ikke gav svar til de efterladte. det var de efterladte primært der pressede på for, for den her undersøgelse og efter den så bliver færdig efter det har været halvandet år eller sådan noget ikke? så får de jo ikke deres svar ikke? og alligevel så står man i dag også selvom øh, det er 6 faktisk ud af 10 kommissionsskriver som går ud, og, og jeg var også senere komme ind på senator Max Cleveland, som, som simpelthen gik ud, og nævnte kommissionen, øh, på grund af, at Fusk, han følte, der foregik, øh, jamen, når de øh, går ud og, og, og, og modsiger den rapport, som de har skrevet, hvorfor skal vi så tro på den? Hvorfor må vi ikke stille spørgsmålstegn til den? Hvorfor bliver vi kaldt konspirationsteoretikere? Vanvittige bliver fuldstændig gjort? Jamen det er jo fordi, at de latterliggørelser, det er politiske værktøjer, og det er jo ting, man har brugt hele vejen op igennem tiden ikke? Øh, mod øh, folk. Altså, og og ja, så kunne man komme ind på, hvordan at, at, øh, at en, en dame, som, som Pierre Kærsgaard går ud og kalder en mand til Mandela for terrorister og sådan noget, jamen har man ikke slet ikke forstået den, den frihedskamp, som, som der foregik der, og man slet ikke forstod de racistiske love, som var i Sydafrika. Øh, og den kamp, man måtte kæmpe, og den fredelige kamp, som, som man måtte indse, ikke førte nogen steder hen, fordi at der stod øh, et, et, et styre, boernes styre, og skød folk i, i, i gaderne. I, i, hvad ved jeg, om det skete ikke, i Cape Town. Øh, i var der en nedskydning af 100 studerende hundredvis såret. Ikke? Altså det, det, man kunne jo ikke kæmpe den fredelige kamp. Det var en anden tid. Ikke? Og så står man så i dag og så siger, ja, men de terrorister, og Pia Kærsgaard, jeg er ked af det, men jeg, har, jeg lægger ikke så meget vægt på det, du siger, fordi vi rejser også til andre lande og slås mod de mennesker, der er dernede, i Irak og i Afghanistan, og de mennesker, der er dernede, dem kalder du også for, for, for terrorister. Øh, der er nødt til at få den der med fordi at der, der er nogen der løber med på den der bane og siger og, og tror også at man Mandela han, han, han var øh, selvfølgelig er han et symbol for den kamp øh, og selvfølgelig var han <laughs> altså selvfølgelig var han ude at, at springe kraft, kraftstationer, jeg tror det de, kraftværker og, og energistationer og noget, men de lavede jo væk på at der ikke skulle være øh, død. nu skal vi ikke omkring alt det her ANC for jeg vil egentlig hellere komme ind på det i det næste program, øh, omkring hele den, den kamp, der var øh, mod anti-apartheid, øh, den kamp for anti-apartheid mod apartheid, øh, og øh, hvordan den hænger sammen med vores tid. Fordi jeg har aftalt med Pernille Grumme, at, øh, som, som er, er nyvalgt formand for Kunstner for Fred, øh, og som ved enormt meget om hele, alle de her fredskampe. Som hendes første politiske kamp var kampen for, for, øh, for lige ret, øh, rettigheder mellem raserne. Og hun har gået øh, atommarch og, og kæmpet for, for nedrustning af atomvåben. Og, altså, og hende, hende har jeg aftalt med, at, at der laver vi et program, som kigger på det historiske, af, af de historiske aspekter der, fordi det er jo en, en kontinuerlig kamp. Jeg vil jo gerne have, at Whistleblower TV også skal, skal øh, bringe forhistorien ind fordi fortiden den, den, vi er jo et produkt her i nutiden af, af, af vores fortid og, og, og derfor skal vi også for at kunne, uh, kunne forstå hvad der kommer til at ske i fremtiden eller på at agere uh, i forhold til hvad der, hvad der kan ske i fremtiden uh, for ingen kan spå om fremtiden men vi kan prøve at se uh, om der sættes nogle processer i gang, nogle af de ting der, der, der gentager sig jamen så må vi forstå vores, vores uh, fortid Øh, og den største politiske kamp, som, som der jo har været, øh, er jo, altså i altså nyere tid, øh, er jo, hvad hedder det, 60'erne og 70'erne, kampen mod Vietnamkrigen, øh, kampen mod atomvåben, øh, alle de her ting her, ikke? Og, og, øh, øh, og, og de mennesker, som kæmpede de kampe, er jeg jo et barn af. Jeg fødte i 1976, ikke? Så, så og nogle af de kampe de fortsatte også ind i 80'erne. Og, og, og, altså, I skolen var man nu at demonstrere mod Bertel hårder og sådan noget. Ikke? Øh, I dag der er det politisk ukorrekt at, at inddrage børnene i, i, i, i sine demonstrationer. Men, men så har man været ude som lærerstuderende og kæmpe mod Bertel Horder igen. Det er, jo, det er jo paradoxalt sjovt, at et eller andet sted at kigge tilbage. Og det er ikke fordi. Jeg skal gå efter Bertel Horter, der er noget som helst, men det er bare sjovt et sted, at han siddet som undervisningsminister. Og man både som lille elev, øh, og så som, som lærerstuderende, har været ude og demonstrere imod ham. Ikke? Øh, og, og det viser også, at de her demonstrationer, de fortsætter jo hele tiden de her kampe. Og, og, og, og det er blandt andet en af de ting, som man kan, kan sige, jamen, det, er det de rigtige værktøjer, der bruges? Øh, og dem kan man måske forstå, hvis man kigger tilbage på, hvad var det for en kamp, der, der, der blev kæmpet under Vietnam? Hvad var det for en kamp, der blev kæmpet øh, af ANC og, og, og hvad hedder det? For, for, sorte, for lige rettigheder for sorte og hvide i Sydafrika. Og så Australien for Aboriginals for den tags skyld, som vi bredte sig. Kampen bredte sig også dertil. Øh, og ved at kigge på de her historiske programmer, for jeg har faktisk lige sådan et program ind, der hedder... Øh, hvad hedder det? Historien om, om Apartheid, ikke? Som er tre programmer på Danmarks Radio. Og som, som fint illustrerer, at, at det her, det var altså noget, som en hel verden kæmpede øh, for. Øh, og også hvide, hvide mennesker. Øh, det var ikke bare Nelson Mandeles og øh, Pia Kærsgaard. Øh, ja. Ikke mere om hende. Noget om det. Fordi vi skal tilbage til 9-11. Press for truth. Øh, man kan jo se den, den ligger på YouTube, og øh, det vil jeg klart anbefale. Øh, fordi, når jeg så siger, at, at, at jeg egentlig vil udvide det klip, som, som var her, øh, med, med, med Lee Hamilton og Thomas Keane, så, øh, så, øh, så er det fordi, jeg gerne vil pege på en film, som... Øh, jeg var med til at lave sammen med en kammerat, som vi brugte to år på at, at, at lave, og som frigav her den, jeg tror det var den 22. juni, eller juli. Øh, jeg tror det var juni. Øh, og den frigav, og den, den hedder 9-11, en selvopfyldende profeti, og den ligger på YouTube, og man kan gå ind og se den. Øh, og ja, altså, vi brugte to år på den, det skal ikke være udelukkende filmens skyld, fordi det, det handler også om, om at man var træt af filmen, og træt af andre ting, og, og ikke mindst det program, som den blev lavet i, og der var mange ting i vejen. Men nu spiller jeg lige et, et fire minutters klip for jer, som også handler om kommissionsrapporten, og jeg hopper ind, øh, ind efter at der er gået en time kvarter af den her film her, og, øh, og så kan man lige prøve at høre, hvad der bliver sagt her, og, og, og lægge mærke til blandt andet, at der er en, en, en fyr, der hedder... Øh, Max Cleland som er senator her som, som fuldstændig fortæller hvordan at, at, at det, altså, de kan ikke få de papirer de gerne vil have og, og øh, ja, altså det er Max Cleland der går ud han er en øh, og han kommissionen i stedet for at jeg sidder og fortæller her så måske bare skal sætte klippet i gang nu. og så kan I selv høre Bush Administration ...being prodded by the victims' families who lobbied Congress for over a year to open the investigations. Well, I'm joined right now by four women who lost their husbands in the attacks of... Kristen Breitweiser is one of four New Jersey widows who These women banded together after their husbands were killed, and now they're leading a campaign to find out exactly how did 9-11 happen. President Bush signed legislation today creating an independent commission to investigate the September 11th attack on America. Buckling under pressure, the White House was finally agreeing to a deal. But in a stunning series of revelations, it soon appeared that the White House was stacking the odds against an investigation it had not wanted in the first place. A deal announced yesterday between the White House and the commission investigating the September 11th attacks is proving to be rather controversial. Under the agreement, only certain members of the commission will be allowed to review classified documents from the White House and their notes will be subject to administration review. I mean, I'm a member of the commission. The president has said only a minority of the commission can see a minority of the documents, and then they have to clear what they're going to say to the rest of the commission with the White House. The only two commission members allowed direct access to the documents? Jamie Gorlick, the deputy attorney general under President Clinton, and Philip Zelikow. I felt that the fix was in at that point in time. The majority of the commission felt that it was better to see uh, these documents uh, rather than take a chance of not seeing them at all. It's a scam. It's absolutely disgusting. This is important. We cannot do our responsibilities if we don't have all of us access to all the documents we need, including what's in the White House. And with the investigation nearing its deadline, the president, vice president, and national security adviser were still refusing to testify publicly. So there are all kinds of reasons. We thought we were set up to fail. We got started late. We had a very short time frame. Indeed, we had to get it extended. Uh, we did not have enough money. They were afraid, they were afraid we were going to hang somebody. That we would point the finger and now to the September 11th attacks and a new book out written by the chairman of the 9-11 Commission. Two years after that commission issued its final report, its two leaders are revealing they faced frustrating obstacles from the federal government they were investigating. The book by Tom Kane and Lee Hamilton is due out later this month, but it is already causing a stir. I I a book that um, We think the commission in many ways was set up to say it because we had um, not enough money. We didn't have enough time. We've been appointed by the most partisan people in Washington, uh, the leaders of the House and Senate. And thus, the final report does or will not answer many important questions and has many inaccuracies. Senator Mark Dayton of Minnesota officially complained. And the commission testimony 20 months later covered up those truths. They lied to the American people, they lied to Congress, and they lied to your 9-11 Commission. Yes, they lied. They all lied. Whether consciously or unconsciously, it happened. Now we need to look into why they lied and what were the results of those lies. We can't have these wars, reorganize our way of life, based on a false understanding of what 9-11 was. We have to go beyond the myth, and get to the truth. We have to know. We have to. Ja, det er vi. Vi er vi nødt til at vide, hvad der sker, og derfor sidder vi også og graver i det lige nu. Øh, og man kan spørge sig selv, øh, de her mennesker, øh, nu sidder jeg selvfølgelig og ser klippet, og I sidder kun og lytter til det, men de her mennesker, som har, har siddet halvandet år med øh, undersøgelsen, når de går ud og modsiger deres egen undersøgelse, er de så er de så konspirationsteoretikere? Altså, skal de gå ned og købe sig to ruller folier nede i, nede i dagligbrugsen, og så gå i gang med at folde sig en søgepapirshat, når den kommer hjem? Og så ellers have søgepapirs nok til at, at, at lave nye hatte? Måske skal de pakke hele kroppen med en søgepapir. For den her, hele den her latterne søgepapirshatte sig her, ikke? Det, det er jo den, som Gør og forhindre folk i at kigge på de her ting. Øh, men er vi kritiske, så kigger vi på det her. Der er ikke så meget. Der er ikke, der, der er ikke rigtig nogen anden løsning. Øh, man kan sige, at den her film her, nu var det jo et klip fra Press for Truth, som jeg også har omtalt før, øh, og, og, og den er jo sammensat af en masse klip, øh, en selvopfyldende profeti. Og samtidig er der en masse klip fra, fra andre film og fra danske nyhedsudsendelser. Øh, og, og, og hvis jeg skal fortælle lidt om filmen og hvordan den er, er, er blevet til, så er det jo primært min kammerat, som allerede i 2010 øh, går i gang med at lave den film, der hedder, Krav om, øh, hvad der hedder 11. september øh, 2001, Krav om ny undersøgelse og sådan noget. Og øh, den ligger på YouTube. Og det er jo fordi, at han inde på Danmarks Radio Bonanza finder cirka 5 timer øh, af Danmarks radio Jeg var inde og kigge her forleden, og det, faktisk, det ligger der faktisk ikke mere. Øh, det lå der altså i, i nogle år efterfølgende. Men, men øh, hvor han øh, hvor han jo laver et klip af noget af det materiale, som han har fundet inde på Bonanza-hjemmesiden, og så fra andre klip, som han så har øh, hvad det, fået fat på i, i, i løbet af tiden. Øh, og øh, det bliver så til den film, der kommer ud i 2010, øh, og ellers går jeg i gang med den i 2010, tror jeg. Og så kommer den ud i 2011. Det er nok sådan, det hender sammen. Og, og hvad hedder det, er fordi den er omtalt i Tommy Hansens bog i 2011, så den må komme i 2011, den her film her. Øh, men den ligger ligesom basis, fordi man kan sige, at det der også er, ligger basis i, i en selvopfyldende profeti, som den er meget mere øh, gennemarbejdet, øh, det er jo, at, der, at den starter med de her 40 minutter øh, fra Danmarks Radio, fra tv 2 hvor man hører, øh, hvad hedder det, journalister sidder og snakker om eksplosioner og, og bomber i det hele taget. Ikke? Øh, i det, altså bare det, den starter med en radioudsendelse fra... Øh, for hvad hedder det, Danmarks Radio, hvor hun også snakker om eksplosioner. I dag, så hvis man snakker om eksplosioner i World Trade Center, så, så kan man gå ned efter to ruller alufolie, er der mange, der mener. Ikke? Og så kan man forholde sig den der søgpapir sat. Men er det, er det legale, er det, er det valide argumenter at bruge i den her, øh, den her erkendelses... Øh, det må være, altså en kamp for, at folk kan erkende, at, at, at det her Øh, skader vores verden, ødelægger vores, vores samfund, vores måde at tænke på, øh, vores uddannelser, vores øh, historiefortællinger, og, og hele vores civilisation, som den er bygget op på, bliver jo præget af de her løgne her. Ikke? Lad os lige prøve at høre, hvad, det, hvad, hvad, hvad der egentlig blev sendt på, på Danmarks Radio, øh, da, da, ja, den 1. september 2019. Det er radioavisen med en ekstra udsendelse. Kort før kl. 15.00 fløj et kabret rutefly fra American Airlines direkte ind i World Trade Center i New York. 18 minutter senere fløj endnu et fly fra American Airlines ind i det andet af de to højhuse på hver 110 etager, der udgør World Trade Center. Hele området bliver evakueret, men der er endnu ingen oplysning om dræbte og såde. Omkring kl. 16 sås en tredje voldsom eksplosion i det sydlige af de to højhuse, som derefter til tilsyneladende kollapsede. Omkring kl. 16.30 kollapsede også store dele af det nordlige højhus i World Trade Center, muligvis efter en fjerde eksplosion. Samtidig har der været en eksplosion i USA's forsvarsministerium Pentagon i Washington der er muligvis tale om, at et fly eller en helikopter ramte bygningen. Både Pentagon og Udenrigsministeriet står i brand, og dele af Pentagon er faldet sammen. Ja. Det var jo øh, eksplosioner her og eksplosioner der, og øh, det, dem, det, må, det må man så bare godt snakke om. Øh, og man kan så sige... Min, min, Altså, det er primært den kammerat. Der, det der ham, der har haft ideen. Det er ham, der har siddet med klippene. Det er ham, der har sat dem sammen. Ham, der har musik på. Øh, og jeg har sådan set bare hvad kan man sige, været co-producer øh, i form af, at, at øh, jeg har set filmen gennem 50 gange. Eller sådan der har været utallige udgaver af den her film, og den har været sam sammensat på forskellige måder. Og så ligesom kom med idéer til, hvordan synes jeg, at den skulle sidde sammen. Så har jeg brugt rigtig meget tid på det, der, der kan tekstes, eller det, der er tekstet også. Man kan sige, der den er jo netop sammensat af forskellige film, øh, og, øh, og det er måske ikke alle dem, der har, det, der, der, der, der har tekstet de andre film, der er blandt andet Loose Change, uh, sidegeist klip og sådan nogle ting, at, øh, at det er måske ikke altid lige godt tekstet. Øh, men det kan vi altså ikke gøre noget ved. Men det, det, som vi har skulle tekste, det har jeg altså gået op i og flueknættet Øh, virkelig godt synes jeg selv og, og jeg ved der er en enkelt stavefejl et sted så Måske du kan finde den øh, i den der halvanden times øh, hvad hedder det film, som, som er lavet men altså øh, det komma sætninger øh, ordstillinger og fint og papir øh, også så netop det her med at, at, at være sparing i, i forhold til hvad, der, hvad det var der foregik ikke? Øh, vi kan jo godt prøve at, at, at se her, jamen altså, og, fordi noget af det, som man siger, det er, at man, man afviser de her eksplosioner. Ikke? Øh, der er ikke været eksplosioner. Det, det er kun ild. Ikke? Vi, skal, vi skal tro på, at det er ild, der har fundet Nu tager jeg jo allerede fat på noget, som de alternative efterforskere har fundet frem i den tid, der, kom, der er kommet efter efter september, frem for ligesom at kigge på på, på, på hvad hedder det på egen lemme, kommissionsrapporten, men det gør måske heller ikke så meget. Altså, det, det man kan sige, hvis man skal slutte slutt, øh, hele kommissionsrapportskriverierne af. Jamen, så øh, kan det hele koves ned til, at der måske har siddet en enkelt mand, der hedder Philip Sellecau, øh, fordi der var kun to mennesker, der havde fuld adgang til det hele. Og Philip Sellecau arbejdede for Condoleezza Rice, og tror man, mener man, at der har været noget, noget hvad hedder det... Øh, en ordentlæng her, øh, jamen så har Philip Sellecau haft mulighed for at kunne skrive den her øh, rapport, uden at de andre har kunne komme ret mange indvendinger øh, i forhold til men det er jo også derfor, at det er formand og næstformand øh, Thomas Keane og Lee Hamilton øh, blandt andet gået og kritiserer jo ikke. Det er jo ikke dem, der har skrevet den. Det er jo... Øh, hvis man skal lytte til kritikerne, Philip Sellecau, har lavet dem, og øh, skal en mand sidde og bestemme, hvad hele verden skal forholde sig til, Uh -huh. altså, vi bevæger os jo på en gyngende grund Men vi er også nødt til uh, Vi er nødt til at angribe de her ting her Og lad være med at tro på det jeg siger Fordi at, at jeg er jo et eller andet sted Bare the messenger uh, Jeg er bare budbringeren her, i, i, I de her ting her Tro på jer selv Gå ind og kig på tingene selv Sæt jer ned hvis I ikke har fået set uh, 911 En selvopfyldende profeti Gå ind på Youtube Skriv søgefaldet En selvopfyldende profeti så kommer der op som den allerførste øh, et billede af Richard Gage og øh, Jørgen Utzon, øh, undskyld Jørgen Utzon selvfølgelig, øh, som, som, som står og snakker sammen i Sydney-Obererhuset. Øh, og Jørgen Utzon er jo selvfølgelig øh, den her arkitekt, øh, som er, er søn af hans berømte far, Jørgen Utzon, som tegnede Sydney-Obererhuset. Øh, og han fungerer jo så som, som chefarkitekt dernede nu. Øh, og har været ude flere gange og sige kritiske ting omkring, den han levde. senest var han i byretten og bakkede Nils Heidt op, hvor Nils Heidt var i byretten omkring øh, en, en sag om en jurier, som han havde anlagt imod weekendavisens øh, journalist Søren Villemos, og imod øh, Lisbeth Knudsen, som er, var, eller er redaktør derinde, og øh, der erklærede byretten jo så, at, øh, at Søren Villemos havde lov til at inden for ytringsfriheden og at øh, sige de ting, han havde sagt. Vi skal ikke så meget ind på den sag, fordi den kommer vi ind på på et tidspunkt, hvor den bliver mere aktuel. fordi der er sket, det er, at, øh, at øh, Nils Hyde har anket den her til landsretten, øh, og jeg var ligesom den eneste, man går og at kigge på, på, på noget, der på YouTube, der fik filmet nogle ting for, for den her retssag. Øh, og det kan man jo så gå ind og se, øh, hvordan pressen prøver at gøre det her med, med at tage en Altså, Folk, der, der, der, der sidder på valget, eller hvad der hedder her, Troels, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, altså, men en men, men mand, der sad på valgdagen og sad og, og, og kommenterede i forhold til, til valget, som har været journalist på politikken i øh, rigtig mange år, han tager en søgpapirshat med i retten. Ikke? Øh, det er argumenterne. Søren Villemos, som var den anklagede journalist, indrømmer, at han er plottet for naturvidenskabelig øh, øh, viden og, og indsigt. Nes lægger vægt på, øh, at øh, der står i lovgivningen, at pressen har ikke den samme ytringsfrihed, som det almindelige mennesker har. De, de har altså nogle krav, de skal leve op til, og nogle af kravene er, at de skal underbygge deres, deres, deres kritik. Ikke? Men Søren Vilmos kan ikke vise noget som helst kritik, og alligevel man kan ikke påvise, at han, er, at, han er, at han er gået til bunds i det her, og alligevel så, så dømmer byretten, at, at, at det er i orden, at han sidder og kalder Nesheids øh, videnskab for, for, for øh, altså torserier, og, og øh, at han sidestiller med holocaust og, og kreationistisk platteslagerige. Og kreationistisk platteslagerige, men det er jo altså så et et angreb på en videnskabsmands lødighed. Øh, og det, altså den verden, som jeg voksede op i, så skulle der stille sig en videnskabsmand over for ham og argumentere på den måde. Det er jo ikke nok, at, at der var en eller anden journalist, der sad og sværdede ham til. Eller for den sags skyld, mange helst, Norm Chomsky, som er professor i filosofi, som stiller sig op og advokerer for, det er her for, for 14 dage, 3 uger siden, advokerer for, at i den videnskabelige verden, så kører man med peer-reviewed-rapporter, øh, og, og det, det er på den måde, man argumenterer over for hinanden. Øh, og så alligevel, så står manden kunne hjælpe med i, i, i samme åndedrag øh, nærmest, og modsiger en peer-reviewed-rapport, som kom frem i april 2009, som påviser Nanotermit, i stedet for World Trade Center. Øh, den, den, øh, den modsiger han. Og så behøver jeg jo ikke at skrive nogle peer-reviewed-rapport mod den, fordi jamen, den, den er bare som man siger, det er bare poplidst i et eller andet, eller udgivet i et eller andet lille forlag. Øh, Noam Chomsky, jeg er ked af at sige det, men øh, skulle du ikke øh, tage og, og samle en, en flok af dine meget kendte øh, professorkollegaer inden for naturvidenskaben, inden for fysikken, inden for for få dem til at, at, at, at modsige den her peer Review-rapport, fordi det er den måde, man modsiger ting inden for videnskab. Man stiller sig ikke bare op i en forsamling over for, jeg ved ikke, hvad 100 mennesker, og så siger, det her, det er sådan, man gør inden for videnskaben. Men i, i lige det her tilfælde her, så behøver man ikke at tænke over, at den er peer-reviewet. De brugte 18, øh, 18 måneder på at få den her øh, rapport peer reviewed øh, Og jeg fulgte, jeg fulgte artikelskrivningen øh, over et år. Øh, jeg tror faktisk, øh, mest af tiden. I hvert fald, jeg vidste over et år før, at, øh, at det blev offentliggjort, det vil sige, det må være omkring allerede april øh, 2008, har jeg, har jeg måske allerede vidst, at, at, øh, at den anden tabelrapporten var på vej, og jeg bliver klar over, at den er helt galt. Jo. Jeg har lige fundet en artikel, faktisk, jeg skrev, øh, eller et indlæg, jeg skrev i maj 2007, så, så i hvert fald i maj 2007 er jeg da klar over, at den er helt galt. Øh, med 9-11, øh, og ja, måske i autipilot alligevel. Øh, egentlig vil jeg helst snakke om alle de her beviser, fordi jeg kunne blive ved med at snakke om dem. Men egentlig måske heller snakke om alle de her beviser i øh, et program, hvor jeg samler min livshistorie, ikke livshistorie, men i hvert fald min historie omkring 9-11, øh, og hvordan jeg selv vågnede op til det, og den her frihedskamp. Det er sådan, jeg forestiller mig, at, at fordi jeg har selv starter min første politiske kamp, er også, øh, anti-apartheid og kampen for, for de sorte afroamerikanernes rettigheder i, i USA. Øh, og ja, som jeg sagde før, er et barn af, af, af de her mennesker, som, som ja, min gudmor havde klistermærker med verdensnaturfonden og Greenpeace og, og sådan nogle ting. Øh, min mor var, var, var sygehjælpere og, og, og var også tillidsmand på, på plejehjemmet og sådan noget, så der, der, var nogle, der var nogle politiske ting, som, som jeg alligevel et eller andet sted fik ind med modermængden, øh, må man sige. Og, og ikke mindst fandt jeg en, en, en, en plade her for, for, ja, det var også nogle dage siden, øh, Kattejammerok, øh, som jo er Vesterbros Ungdomsgård, som er noget af det første musik, jeg kan huske, vi lyttede til, ikke? og som jo netop er den her politiske... Øh, musik om at ikke gøre forskel på kvinder og mand og, og, og vi, skal have det, vi skal have det vi skal være lige øhm, er det naivt at tænke sådan i vores hverdag jeg ved det ikke altså, øh, men der ligger i hvert fald nogle ting som er, er den første politiske skolen og som bærer frem til det produkt som man er i dag og det er derfor man også jeg mener at man skal kigge tilbage historisk i forhold til, til den frihedskamp, vi kører nu, og den her kamp for sandhed og for sandheden frem, og den her, det her med whistleblowers. Hvad er whistleblower-begrebet, og konspirationsteorier og hvad, hvad, hvad er det egentlig lovligt at snakke om? Øh, og det er jo derfor, jeg har snakket om det her med diskurser, at vi skal bevæge os uden for diskurserne. Og måske skulle vi lade nærmene lægge lidt mere her øh, for den her gang, og så sige, jamen det kommer som et oplæg næste gang til hvad jeg så forestiller mig at blive et interview, jeg laver med, med Pernille Grumme, den ø, nye formand for Kunstner for Fred, efter nytår. Øh, og det kunne jeg også godt tænke mig at begynde at lave nogle flere interviews, øh, så Pernille ikke er, bliver den eneste. Øh, men det her netop med diskurserne, med hvad må vi snakke om, hvad må vi ikke snakke om, det kritiske menneske bevæger sig jo netop uden for diskurserne. Og det skal ikke helt altid handle om politik. Øh, fordi i forhold til historie, øh, kan man jo sige, at der har i hvert fald også været rig mulighed for at, og hvad hedder det, at ændre på historien. Og den 9. september 2012 var der et seminar på Nørrebro, hvor der var fire forskellige talere. Og jeg kan ikke huske den ene taler, der talte, men udover det, så var der så lidt Harit, som er lektor i kemi inde på Københavns Universitet. Han kommer og fortalte om World Trade Center bygning 7, som er det her øh, berømte foredrag, prisbelønnet foredrag, som han har holdt over 200 gange nu. Jeg har selv set det 40 gange. Øh, og, øh, og det har han jo så holdt siden 2007. Øh, og han kører altså på. Men igen, pas på ikke at jeg kan snakke for meget om det, fordi når jeg kommer ind på de der emner, så ved jeg rigtig meget, og så, så kører den altså bare på autopilot. I virkeligheden så er det seminar, hvor, øh, hvor der så også var en mand, der han snakkede om internet og, og, og brugen af det i forhold til, øh, til at, at, at rejse sin bevidsthed. Og, og det, du sidder jo også på internettet lige nu her og lytter til det her. Så internettet er en mulighed for at, at rejse sin bevidsthed For få sin bevidsthed til at stige. To andre talere, der var der, det var en, der hedder Erling Hånsen, som var der og øh, fortalte om hans enormt spændende undersøgelser. Han har i de sidste 25 år researchet øh, templerødderne, og han bor på Bornholm, og her har han kigget på rundkirker, øh, fordi han jo ikke mener, at rundkirkerne er blevet brugt som festningsværker, men han mener, at de er blevet brugt, og det er jo så han, hans, hans bog, øh, som så... Han har skrevet fire bøger, og så har han skrevet en femte bog, som er... Øh, og en engelsk bog, øh, som hvis hedder noget med Holy Blood, Holy Grail, og jeg må ikke lige hænge mig op, fordi du kan høre det nemlig et interview, som man har lagt ind med det. Og så øh, har han en ny bog på vej, øh, fordi jeg skrev sammen med ham her for et par dage siden, da jeg interview ude på, på, på YouTube, og øh, der fortæller han mig, at på 700-årsdagen for Jacques de Molay's død, og Jacques de Molay var jo øh, temperedernes øh, det leder, som jo blev brændt på bålet i 1314. Øh, og det var den fredag den 13. Så det, der er noget der. Men jeg kan ikke lige huske dato, men det, jeg tror det er omkring i, i marts måned eller sådan noget, at uh, der kommer hans bås så ud. Uh, men det I kan gå ind og høre der i hvert fald, det er jo så uh, et, et interview, som vi har lavet med ham uh, omkring hans teori omkring både det her med, at, at rundkirkerne er blevet brugt som astronomiske observatorier, øh, og i det hele taget, hvordan han mener, at tempelviderne passer ind i, øh, i verdenshistorien. Øh, jeg spørger lidt ind til noget omkring den de nye verdensorden, noget omkring jesuiterne, han nævner blandt andet jesuiterne og, og dominikanerne, som, som nogle af dem, som som jo er vigtige, og, og, og skal vi ind omkring nogle af dem, der virkelig har obstrueret historie, og som har haft magt til at obstruere historie, jamen så er det den romersk katolske kirke. Og der er vi helt sikkert enige om nogle punkter der, som gør, at, at, hvad kan man sige, at, at der, der er en grund til at stille spørgsmålstegn ved den historie, vi bliver fortalt i historietimerne. Og det var blandt andet noget, det som jeg opdagede, da jeg arbejdede jeg har jo arbejdet over et år, som, som historielærer, øh, at de pensummer, som vi skulle for, fortælle eleverne om, og som de skulle op til i eksamen, var meget begrænset, det meget begrænset viden, og, øh, og går man ud og udfordrer noget af den viden, udvider noget af den viden, så kan man få problemer, fordi det, det ja. Og nogle af dem, der kan, der, der kan udfordre den viden, fordi det, det er jo så den sidste taler, som jeg var ret imponeret over, at, at de faktisk fik på, på, på, på sådan en lille øh, forsvindende lille, lille forsamling, som vi var på 100 mennesker. Øh, det var en, en fyr, som jeg stødte på for cirka fire år siden øh, i min research omkring NASA og og der blandt andet også øh, UFO-aspekter og ting og sager og rumvæsener og hvad folk mener omkring de her ting her. Øh, og uden at skulle komme alt for meget ind på det, så, så var der en, synes jeg, som ligesom trådte tråd ud af det her. Selvfølgelig øh, er der flere, der træder ud af det, men en, en af dem, som jeg virkelig synes, der trådte ud, det var et fyr, der hed Lloyd Pie. Og øh, Lloyd Pie, han... Øh, han... Har et kranie, øh, som på mange måder øh, er abnorm fra et øh, homosabienskranie. Faktisk er der 25 øh, anomaliteter i forhold til et homosabienskranie. Det er øjnene, det er næseben, og det er kævemuskler. Det er forskellige ting, øh, der skal have siddet forskelligt i forhold til, til et homosabienskranie. Øh, Udover det fik han så det DNA-testet, og lige efter han har fået det DNA-testet, så var han så her i Danmark. Uh, men, men, men alle de ting, han fortalte før DNA-testen gjorde, at jeg tænkte, wow, her er alligevel en mand, som har altså, en, en eller anden form for bevis, uh, som kunne være spændende at følge. Så jeg fulgte ham jo så, sådan løbende over nogle interviews, og lige pludselig så gik det bare op for mig, at hey, han skulle på Nørrebro, og han skulle fortælle omkring de her ting, og det var jo 500 meter, for at jeg var på, og måske 700 meter, hvis vi strækker os rigtig langt en kilometer, uh, men i hvert fald ikke ret langt fra, hvor jeg bor, øh, skulle den her mand lige pludselig tale. Og jeg skyndte mig at skrive til en, til en fyr, der hed, hedder Jorkim, øh, som, som afholdte det her og sagde, hey, kan jeg få lov til at interviewe? På det tidspunkt, der, der, der kunne jeg godt mærke, at verden version 2, det var, der, der var nogle problemer. Vi kunne ikke få det til at fungere. Vi blev helt særligt angrebet af de her ting her. Der var en brydningstid med det. Men er interview stadig som verden version 2. Men jeg har jo så ikke haft den her, øh, den her platform at lægge det ud på, som jeg har nu. Og derfor så fordi, at, øh, at det er jo så det tragiske, der, der, der så skete. Det var et grund til at fatte ud af, at, øh, at jeg heller måtte lægge det her ud. Det var jo fordi, at Lloyd Pye han døde her den 9. december 2013. Øh, øh, måske lige skal fortælle historien færdig omkring, at, at jeg jo så kontakter Joachim... Øh, en måneds tid før, og kommer ned og møder den her meget, meget, meget venlige mand. Øh, øh, Lloyd Pye var grunden til, at, at, at jeg ville ned og interviewe og derfor fik jeg så også det interview med Erling Hågensen, som er super glad for øh, og fik set hans for, øh, foredrag øh, om grundkirkerne, men, men Lloyd Pye var grunden til, at jeg, at jeg tog mig ned. Øh, selvfølgelig også, fordi at Niels ikke skulle tale der. Øh, øh, og efter de her forskellige oplæg, så... Øh, sidder jeg, blandt andre, er jo så spise sammen med Light Pie, øh, øh, før vi skal sidde lave det her interview. Og øh, utrolig venlig mand. Utrolig øh, velopdraget, øh, nu kan man kan sige, altså, virkelig en gentleman, ikke? Og helt med på jorden. Øh, utrolig ydmyg. Det er nok det, ydmyg det er nok det ord, jeg leder efter. Ydmyg, og, og hvor jeg tænker, wow, gider du at tage helt til Danmark og fortælle 100 mennesker omkring det her kranje? Så er han Wow, gider du at, at interviewe mig øh, på det her? Og jeg var jo ikke nogen. Altså, jeg var jo bare mig, som havde, havde skabt det her medie, der hed version 2. Øh, og han ville gerne tale med mig. Og, og, og, jamen, det, det, det synes jeg også Jeg synes, det er jo også blevet et rigtig godt interview. Øh, og til sidste interviewet der, der, der lover han jo så, at fordi der skal laves nogle ekstra DNA-tests, at han vil vende tilbage, eller siger han håber i hvert fald, at komme tilbage til Danmark og sige, at der virkelig var noget. Fordi det, man finder ud af gennem det her DNA-test, er jo, at det er jo ikke noget DNA, man kender fra nogle andre raser der findes her på jorden. Det er meget forskelligt fra homo og hobbitmennesker, nærende taler. Jeg kan ikke huske det sidste gruppe, Nivishians, eller hvad fanden han kalder den. Der er nogle beviser her, som, som, som virkelig gør, at man bør klø sig i baghovedet og rynke øjenbrynene og tænke, okay, er der noget... noget, noget altså, udvidet... Ikke bare sige, åh oh, nej, Lloyd skal gå ned og købe to ruller, stand og tage en hat på. Det er et valid argument. Man er nødt til at undersøge de her ting. Nogle gange finder man ud af, ah, den der, den er sgu ikke god nok. Og så bliver øh, så man den anden vej. Men øh, andre gange, så finder man ud af, at der er noget spændende. Og det var der altså i Lloyd Pires historie her. Og... Øh, og jeg bliver virkelig, virkelig ked af at høre, at han, han jo så, hvor død af kræft, øh, finder ud af, at, øh, at han er blevet diagnostiseret med, med en aggressiv kræftform i juli måned 2013, tror jeg det er. Øh, hvor han jo så beder bør omverdenen om hjælp til øh, at samle penge ind til den her øh, dyre kræftbehandling, som han har valgt at, at, at gå ind. Fordi han kan ikke, kemoterapi kan ikke hjælpe, ham den er for aggressiv, og den er flere steder i kroppen. Øhm, og øh, hvor, hvor at det jo så går så hurtigt altså han, han jo så dør her den 9. december ikke? Øhm, og det er det, det, det, det er sgu trist øh, verden har mistet en, en, en dygtig researcher og øh, man kan håbe på at der er andre der samler passion op der hvor, den er blevet, der hvor den er blevet smidt kan man sige øh, om ikke andet så som Lloyd Parre også lægger vægt på i, øh, i, øh, i interviewet, så, øh, jamen, så ligger beviserne der. Og man kan blandt andet gå ind på det, der hedder starchildproject.com øh, og, øh, og finde ja, mere omkring det. Øh, så, så det vil jeg egentlig heller ikke gå så meget ind over andet. Nu, nu har vi selvfølgelig talt om Lloyd Parre. Vi udfordrer altså historien, vi udfordrer altså diskurserne på den her tv-kanal her. Og, øh, og det håber jeg, at I er klar på. Jeg håber, at I er frisk på, at vi, vi går ud og, og udvider rammerne for, hvad vi mener er tilladeligt at tale øh, omkring her på de her øh, podcasts. Øh, og ikke sætter ting i båd som værende konspirationsteorier. Ikke fordi vi tror på alt, hvad der bliver sagt, men fordi, at man må, man må vurdere udsagt kritisk. Øh, og, øh, og man må vurdere dem i sin vidensbase. Og jeg kan ikke afvise, at øh, der ikke er noget, noget, noget fecundik det, det, det, det, det, der sker i, i NASA. Øh, så super spændende interview ligger ind på... på, på øh, YouTube-kanalen, desværre er det jo over et kvarter, Det tror det var 18 minutter, så man skal ikke på inside job og se det, men man kan også gå ind under playlisten, og så er der direkte link til den. En af de artikler, som jeg også gerne vil fremhæve her til sidst, det er fra Russia Today, og Russia Today har interviewet en mor til en af dem, som var med til at stifte Pirate Bay, Øh, og han er så åbenbart svensker og sidder i danske fængsler eller er overført til et dansk fængsel. og han sidder i isolationsfængslet i øjeblikket og en af de ting som, som jeg godt vil fremhæve og som jeg mener også er en whistleblower sag er den måde som, som vi behandler folk på i danske fængselsvæsen øh, der findes gar sager øh, med folk der dør og hvor man, op, øh, man obstruerer obduktioner. Der var en, nu kan jeg ikke huske navnet på, men der var en tyrkisk mand, der døde i varetagsfængsel, i dansk fængsel, og hvor hans forældre, han var, var fra Tyrkiet, og ville have ham obduceret, hvor han blev sendt ned til, til Tyrkiet for at blive obduceret, og hvor lægerne dernede ikke kunne foretage obduktionen, fordi man havde fjernet mandens hjerne, og dermed ikke kunne fuldføre obduktionen. Og det var så altså danske læger, der før de sendte øh, danske retsmediciner, før de sendte kroppen ned til, øh, til Tyrkiet, øh, havde fjernet øh, blandt andet hjernen. Jeg tror også, der var andre organer, der faktisk var fjernet. Øh, hvad fanden ligner det for noget? Det, det, det, der foregår ting inden for, for det danske fængselsvæsens øh, mur, som jeg håber på at kunne lave et program om øh, senere, øh, og jeg, går, jeg, har, jeg har gået og tænkt over det i lang, lang tid. Øh, jeg håber på at kunne lave det op til øh, den 1. marts øh, 2013, som jo så vil være syvårsdagen for øh, rydning af ungdoms øh, det, det er lidt min plan, og, og det er fordi, jeg har noget indsigt i, i nogle ting der. Øh, og det, det, det er mit håb der. Og det, der hvor jeg. Derfor, fordi der var jo. 860 mennesker, der blev isolationsfængslet, eller ikke isolationsfængslet, alle sammen De blev varetægtsfængslet, over, over fire dage. Og, øh, og, hvad hedder det? Før det, kan man sige, der var også øh, sagen inden for Christiania, hvor man tog et vagt, en hel masse unge mennesker, der stod hold holdt vagt derinde, Isolation... undskyld igen, varetægtsfængslede i over halvandet år. FNs strukturkomité og udkritiserer i forhold til de her ting, og er Danmarks lange varetægtsfængslinger. Øh, og øh, derfor så synes jeg bare, at nu øh, skal det jo ikke øh, overhovedet være, at handle om Pirate Bay og, og, og Copyright, eller noget som helst her. Vi skal handle om, hvordan vi behandler mennesker. Og, og, og vi håber og forventer jo, at folk bliver behandlet ordentligt. Øh, og også inden for retsvæsenet. Også efter de er blevet, blevet Øh, dømt, men, men, men også mens deres sag bliver behandlet, fordi altså, der er de jo ikke engang dømt endnu. Der er, jo, er der jo en mulighed for, at de ikke er skyldige. Øh, og det, det er jo også det, folk det må forstå i forhold til, til hvordan fungerer et retssystem, øh, som er kørt helt af sporet. Nu fortalte jeg om Niels øh, før jeg kommer til at fortælle om andre sager. Øh, så vi har måske ikke det mest retfærdige retssystem i Danmark. Øh, men i hans tilfælde, der har han altså ikke dømt. Og, øh, og så kan man så sige... Øh, er det så ikke... Er det, så ikke, øh, er det ikke sådan noget, vi, vi forventer, at folk bliver behandlet ordentligt? Ikke? Jeg ved godt, at der er nogen, der forestiller sig at Men så sidder han garanteret bare og, og hygger sig på den danske regningsspiller Playstation og ser fjernsyn hele dagen. Øh, og så må man jo så gå rundt med den øh, med den gå rundt i den tro øh, jeg, vil, jeg vil i hvert fald sige at det, det, det er en sag vi kigger nærmere på jeg vil ikke, jeg vil ikke komme nærmere ind på den nu her øh, så når det ligesom er, er sagt det kan godt være at det har været sådan lidt roet i, i forhold til der, fordi at der er nogle ting som jeg gerne vil gemme til de nye ting og som jeg så tager hold på og nu og Jamen så må man så følge med de her podcasts, hvis man synes, at det er irriterende, at jeg ikke lukker helt op for posen. Så må man jo så følge med at det er en gang om ugen, når vi så laver de her, øh, eller jeg laver de her podcasts, og, øh, og, øh, og så kan det være, at der bliver bygget mere ovenpå, og det er i hvert fald min plan. Det er min plan af næste gang, som jeg sagde, så kommer det til at handle om, om 9-11. Jeg vil gerne køre det sammen med, med ANC-kampen øh, og med kampen mod Anti-Apartheid. Fordi det, der jo også skete, nu, nu har vi nævnt Lloyd Pie, som, som forlod os her den 9. december, det er jo, at, at Mandela han forlod os den 6. december. Øh, og der kører jo altså desværre en masse polemik lige i øjeblikket. Blandt andet har vi en, en dansk statsminister, der gjorde sig uheldigt bemærket ved at tage et billede af sig selv øh, med sin mobiltelefon af øh, sammen med Obama og David Cameron. Øh, og de så ud til at mor sig. Øh, rimelig godt, og uden at skulle udtale mig om den situation, så var det bare ikke særlig ud. heldigt, at man sidder ved, ved en, en statslederbegravelse øh, og opfører sig på den måde, og så siger folk, ja, men der var en masse, der fik sket en masse ting ind på, på, på øh, stadion, som, som, hvor folk dansede og sådan noget. Ja, men prøv lige at kigge på ansigterne på dem, der sidder rundt omkring. De kan godt holde øh, masken. Øh, jeg synes, det var ærgerligt, at der kom de billeder frem, men det viser, jeg har ikke nogen forventninger til, til de politikere, hverken om eller torning og det, de bekender bare kulør og man bliver ikke skuffet når man ved at, at sådan er det. Øhm, så, øhm, så det er måske også en af grundene til at, man, at, at jeg advokerer for at man erkender at man, bliver altså, man bliver ikke så skuffet man ved, man ved hvad det er for nogle mennesker her fordi hvis de kan dække over øhm, løgne som 11. september i, i en stor eller mindre grad jamen så er der, så er der øh, noget, der er fundamentalt forskelligt i forhold til hvordan jeg mener, at man bør, bør agere som menneske i den her verden her. Men Dellers historie øh, er jo spændende, og derfor blander jeg den nok også ind i næste program. Øh, I det hele taget også for at ligesom prøve at illustrere den kamp, som der jo er kædet sammen med Vietnamkrigsmodstanden øh, og, og kampen for nedrustning, og og kampen for, for, for, for menneskerettighederne i øh, hvad det, menneskerettigheder og rettighed for sorte, ikke? Øh, er jo altså noget, der udvikler sig i 60'erne 70 og 70'erne og som, som jeg, siger før, jeg sagde før, at man er en produkt af, og derfor ja, så af tingene i hvert fald i mit verden sammen, og øh, Nelson Mandela var, var mit store politiske idol sammen med Martin Luther King, da jeg var barn, og, øh, jeg har selvfølgelig i form af mine nye erkendelser, der er kommet, måtte omjustere øh, nogle tanker omkring ham. Øh, blandt andet er det jo gået op for mig, at, at han tilhører. Øh, han er en del af jesuiterne eller St. Thomas Lodge, eller hvad det nu er. Øh, og det er jo en af, det er en af de ting, som jeg har prøvet at vise rigtig meget, det er jo den katolske kirkes øh, rolle i forhold til til magt og statsledere. Øh, og der må jeg jo sande, at, at, at Nielsen Mandela hører, hører med til den gruppe af, af mennesker, som har, har lavet samspil med kirken. Øh, men det kan jo ikke komme bag på nogen, at, at afrikanske lande er, er, er dybt involveret med kirken. Man kender Desmond Tutu, som jo sad og var leder for, for Sandhedskommissionerne efter Apartheid var væltet i, Jeg tror, det var ikke og det er 95, at man væltede øhm, så, så så Så der er selvfølgelig noget der. Øhm, men det man skal kigge på, det er jo, det er jo ikke Nielsen Modeller, er jo et symbol for en kamp. Der var masser af mennesker, der kæmpede. Det, og så hvordan hele øh, 9 tooth bevægelsen egentlig startede her i Danmark, øh, det kunne jeg godt tænke mig at, at, at prøve at åbne lidt op for næste gang, fordi den anden lande i Danmark går helt tilbage til, da hvad hedder det, det, teologiprofessor David Ray Griffin kommer og snakker i Den Sorte Diamant i, jeg tror det er 2006, at han gør det i 2005 eller sådan noget. Og, øh, øh, og der, er der, der, altså der bliver han jo inviteret af, af nogle folk øh, hertil, øh, blandt andet Burikart som som jo har Fred, har været med til at stifte fredsvagten, som vi står inden for i Christiansborg, øh, og har gjort det lige siden, at krig mod terror startede, så det vil sige, at de står derinde på 13 år, og hver dag, i et specielt tidsrum. Der kan man så sige, jamen, han, han er i hvert fald med til at invitere David Bray Griffin hertil, starte den her øh, 911 Truth-bevægelse, som jeg jo så også er involveret i, og... og øh, og bliver en del af i 2008 og, og stifter 912 i København. Øh, når jeg siger, at jeg stifter den, så stifter jeg den som en gruppe inde på internettet, øh, og samler nogle folk i den gruppe her, øh, og vores første aktion er så den 11. oktober 2008 inde på Nørrebro, øh, undskyld Nørreport station. Øh, og der kan man sige, at det er ligesom den skældsættende dato, det er der, hvor vi første gang træder sammen her i København, og begynder at oplyse folk om, hvad det er, der foregår med 11. september. Øh, og alt det 11. september og huhej og det kan godt være, at folk bliver lidt trætte af at høre på det, øh, det er jo også en af grundene til, at jeg sidder og belyser øh, kring mod terror nu, øh, i det, der, der jo så må være snart syv års øh, studie, seks og et halvt års studie af, øh, af de her ting, og, og når jeg siger 6,5 års, års studie, jeg sætter det ned, så, øh, så, så starter det jo før. Netop så at sige til at kampen for, for menneskerettigheder. Og kampen mod uretfærdighed, den har altid været en del af mit liv. Øh, så det er bare fordi, der er, der er noget erkendelse, der, der tækker ind der omkring 2007. Øh, forhåbentlig, nu sidder jeg og snakker bare ud i et, og forhåbentlig... Øh, så kaster der mere lys over de her ting her øh, i de fremtidige podcasts. Jeg skal ikke kede jer mere. Jeg er glad for, at I har fulgt med. Øh, tak til alle dem, der hjælper derude. Ikke mindst øh, ham, der sidder og laver podcastene. Øh, Thomas Koch, som laver øh, profilbilleder og coverbilleder. Og folk, der kommenterer og deler billeder inden for, for siden. Det er faktisk en enorm hjælp. Det er dem, der desværre, så er det sådan, Facebook er bygget op, at hvis man deler ting, jamen så kan I, jeres venner jo så se det, og så det vil sige, hver gang I så deler nogle billeder, deler artikler inden for Whistleblower TV, så giver det jo så noget, noget omtale og, øh, og jeg kan se blandt andet, at, at jeg, der har delt øh, Thomas Køjs spillet af mit, øh, mit profilbillede, ham med, med den der står der, at det har faktisk gjort, at der er kommet, kommet flere ind på siden, jeg, jeg tror vi er oppe på 283 nu, øh, og øh, ja, der, der begyndte at ske nogle ting. Det var ikke 9-11, bare bare dagvist før. Der begyndte. Det handler lidt om at, at promovere tingene, tror jeg. Og sige, hey, der sker noget her. Og, øh, og det er ikke fordi, at, at, at, at det behøver at være lige nu her. Vi bygger det bare op. Jeg har det hyggeligt med at lave de her podcasts. Og, øh, og så kommer der en, en ny igen om en uge. Og det vil der sikkert også komme nu en uge mere. Og øh, dem, der gider at lytte til det, de lytter til det. Dem, der synes, at det... Hvor i kæft, han er, er langhåret at høre på ham der. De kan lade være. Og øh, ja, sådan er det. Heldigvis, vi har valget. Dem, der har lyttet til det, dem, der er blevet med, helt til slut, tak for det. Jeg skal ikke kede jer mere. Ha' en rigtig, rigtig øh, fed uge, og øh, så lyttes vi ved en gang i næste uge. Tak for den her gang.